Cesta k slncu a k mesiacu. Boli dvaja mladí ľudia a mali sa radi. Ona bola ako holúbička, on ako sokolík. Ona Hanuška, on Janíček. A Hanuška nič si z toho nerobila, že jej otec bol bohatý Zeman a Jankou len chudobný bača. Trebár z jej janí nič nemal, len či bol šuhaj šumný. Ale čože predsa riekne jej otec? Rasti milý Janko vystrojí sa pekne šumne a ide k Zemanovi Hanušku pýtať za ženu. Zeman ho vypočúval, ako čo by nič nebolo vo veci, potom mu ale takto riekol. Počuj, Janík, keď ty chceš moju dievku mať, iď skôr spýtať sa slnca, prečo nesvieti a nehreje v noci ako vodne, a mesiaca, prečo nesvieti vodne aj v noci a nehreje. Keď mi donesieš vývod o tom, dám ti moju jedinicu i všetko bohatstvo. Keď to Janko počul, potiahol si širák dvoma prstami na ducho a odobral sa od svojej hanušky a dal sa na cestu k slncu. Na ceste prišiel raz k večeru do osamotnelého zámku a tu prosil o nocľach. Dali mu ho a pozvali ho aj k večeri. A takto pri stole pustili sa s ním aj do rozprávky, kto je, čo je za ňoho a kde ide. Keď im riekol, že ide k slncu a mesiacu, prosil ho gazda, aby nezabudol opýtať sa slnca, prečo im tam na dvore najpeknejšia hruška už od rokov nerodí, čo predtým také zdravé ovocie rodievala, že až omládal, kto z neho jedol. Janko mu to vďačne prisľúbil a ráno šiel ďalej. Šiel zase cez hory, doly, rovne a lesy, až prišiel do jednej dediny, kde bola veľká tvrdza o vodu. Keď tu počuli, že Janko ide k slncu a k mesiacu, prosili ho, aby vyspítal sa slnca, prečo ich jediná studňa vody im nedáva, keď predtým pre všetkých postačovala. Janko sľúbil, že keď jedno, vykoná aj druhé. A šiel zase ďalej. Voľa kedy, voľa kedy, dostal sa už potom aj k tomu slncu. Keď k nemu prichádzal, bolo priamo na východe. Hej, Čakaj, mám voliač, spýtať sa ťa, volal Janko na slnce. No, oh, chytro, že poď, vedia ja musíme ešte dnes celý svet obchodiť, odpovedalo slnce. Janko pomkol kone a mal čas, kým nevznieslo sa dohora, Tu ale, kde by Vary mohol rukou dočiahnuť, postavil sa pred ním a spýtal sa. Prečo ty slnce nehrieš a nesvietiš v noci ako vodne? Keby ja hrialo a svietilo v noci ako vodne, musela by zem vyhorieť, odpovedalo slnce a dvíhalo sa dohora. A tá hruška, a tá studňa, začal Janko ďalej. Ale slnce mu už len zavolalo. To ti poviem, môj brat mesiačik, a šlo. Nemeškalo sa to ani zamak, bolo už nad horami. Ani Jankovi nezbývalo inšie, len hajda ďalej. Šiel, šiel, až stretol sa s Mesiačikom. Hej, Mesiačik, čakaj, mám dač spýtať sa ťa, volal na nianík. Nuž chytro vrav, svet ma čaká, odpovedal Mesiačik a pozastavil sa. Prečo ty, Mesiačik, nesvietiš vodne ako v noci? Prečo ty nehreješ? pýtal sa Janko. Keby ja svietil vodne ako v noci, nebolo by úrody. Ja nehrejem ale zemi rozsudávam, aby bolo Božieho požehnania, povedal mesiac a chcel ďalej. Janko ho ale zadržal ešte a vypitoval sa, prečo tam a tam v tom zámku hruška nerodí, ako rodievala. Pokým najstaršia gazdová dievka pannou bola, hruška rodievala. Čo som ale videl, že pod ňou svoje dieťa zakopala, hruška nerodí. Nech dieťa vykopú, pekne pochovajú, Panne hlavu zavijú a hruška bude rodiť, povedal mesiačik a chcel poberať sa ďalej. Ešte ho Janko zadržal a vyzvedal sa, prečo tam v tej dedine nemajú vody, keď predtým nadostač mávali a to dobrej, sladkej. To je preto, že tam, kde voda vyviera, kryžľa leží a pod tou kryžľou je žaba veľká, ktorá naveky vodu múti a špatí. Nech kryžľu vylomia Žabu zabijú, budú mať vody dobrej a sladkej na dostač, ako prv mávali. Po týchto sloviech poponáhal sa mesiačik ďalej. Janko ani viac nezdržiaval, vedel, čo vedieť mal. Pobral sa a šiel v omeno Božie naspiať domov. Keď ho ľudia zazreli tam pri tej dedine, kde to tej vody nebolo, vybiehali mu naproti a každé už len to prezvedalo sa, ako čo je s tou vodou a kedy by napili sa jej hodzlen raz dobrej a sladkej, ako prúpíjali. píjali. Janko ich viedol pravo k studni a rozpovedal im všetko, čo robiť majú. Vykasali rukávy, podkasali kolená a prichytili sa do roboty. Vyčistili studňu až na dno a tam našli pod tvrdou kryžľou ukrytú žabu, ktorá im vodu odberala a kalila. Ako ju zabili, naplnila sa studňa vodou čistou a sladkou ako dakedy. Hej, čiže ti tí strebali ani dúhy. Janka obdarovali, že mal s čím uberať sa ďalej. Prišiel aj do toho druhého zámku, kde gazda hneď vzal ho pred seba, čo mu za vývod nesie o tej hruške. Čo len vývod, ten vie, hovorí Janko, ale neviem, ako bude páčiť sa vám, čo mne mesiačik zjavil. Veď to pokým vaša dievka pannou bola, nuž hruška rodila, čo ale vaša dievka svoj zelený vienok prerala a dieťa pod hrušku zahrabala, hruška nerodí. Ani vám tá rodiť nebude, kým to dieťa nevykopete, pekne nepochováte a dievku vašu nezavijete. Gazda dal s koreňou hrušky zem odpratať a tam medzi koreňmi dieťa. To pekne pochovali a dievku začepčili. Hneď hruška začala pučiť a prekvitať na nový odrôd. Janka obdarovali a navyše toho dali mu ešte aj koníka mladého a bystrého ako tátošika, na ktorom hrdoniesol sa domov. Hanuška si podskočila od radosti, keď vrátil sa jej šuvaj. Ale otec nebol tomu rád. On si myslel, že Janka slnce tam na žúžol spáli. A tuti Janko postavil sa pred ním zdravý ako Buk a múdrejší ako ktokoľvek druhý. Vedel povedať, prečo nesvieti a nehreje slnce v noci ako vodne, a prečo mesiac nehreje a nesvieti vodne ako v noci? Baveru priniesol sebou aj bohatstva. Viac ako Zeman mal na celom bydle. A k tomu koníka, bystreho táto šika. Hanuška už teraz ani nakrok neustúpila od svojho janíka. A čože už mal otec rieknúť? Najlepšie neriekol nič len to. Staň sa v vôľa Božia. Vystrojili hneď aj svadbu. Hej, a bola, že to za svadba. Bolo, že to za veselie. Kaše s medom bolo toľko, že až pretekalo. A muziky, že až hory, ozývali sa.